Eremu hori uh, beskoitziko erriak uh, emantzila ikastolari jaanik ordukotz Fabien Aientzazen asuanta okupatu zena ikastolak uh, ere baliatzeko gishan eta haste-hastetik eranazen beren proiektua zela uh, eraikitzia zerbait, uh, nunbait, beste ere mu bat uh, hatxemenen zutela ikan Hoi hori emanak gizena zotela Artian zeik dena cementeko bon, ez dute beste nihun beste de muka zeman eta gio asizi nahi pacel nauzite tokio hartan seiteraiki bana tokiori bai uh, uh, pobrochatzen duten eta erimo erimo hartan estabate uh, Uncha de uh, uh, de bon, dela ko e un la un la cost dago gweiduriko ta geostik ala uken eraikitzeko baimena galde itun dela ikane bon baraki sia arratsuncha eskol dela okupatzen, delako de la bat daute hortaz okupatzen dena, eta servitsu hartaik eran dauku sonbit arratsun formitsu basiela eta permiceauri denfen pastoasen bezala etela onarxeneal ta hortako du guk uh, errefusatu Paskal Jokuk eta Aritzak Ambronek aterabide bat, ojurte baten dako ba da huaikotokian itsegmena. Baina eskola eh, publikoaren ondoan zuek ez duze hor ikusten? Eskola publikoaren onduan, PLU-en boskatia izan dela ikan, hoi Frantxexez egiten anplazman rezerve emanada eskola publikoaren handitzeko, sekulan behartzen bali magida. den erimu hori ektara egiten du, eta erimu hori sekulan eta baliatu behar bali ma duzu, behar duzu, proiektu bat uh, presentatu, erimu guziau ga uh, okupatzen nina, zen eta besenez eta utilite publik hori galtzen duzu eta gelditzen den ere mua, uh, diabiak berak nahirin bezala behiz txaltzen uh, ehaldu eta guk hori uh, bon, den lekuan ez dugu uh, onartzen uh, ehal. Uh, plazan erdi erritan da edimu hoi eta guai bat uh, behar frango beskoitzen eta hortako gira ez alde, delako ikastorax ikuran ere ikitzen balima uh, Uh, edo ikastolak ez du, edemu guzia hartuko, edo da gaina atikoa galduko dugula eta sekulangio behartzen malinbagi da eskola publika handako ahazoin bat dukanen dugu. Baina, gu presgi demezera erraiteko, beste nunbeit uh, zei tatxe maite malinbaute, uh, peheli horretane uh, berriz ikusi behar balinba eda ikitzeko baininak eta gaina... Uh, ikusteko konformatzeko plantan izaiteko gu ahroaz uh, prezgira eleketan hartzeko uh, ez dugu uh, mal problemarik uh, gainatikoan uh, ikastolen uh, uh, diabeirekin e Berdin, eremu publiko baten proposatzeko da? Ere mu publikoa den bezala uh, bezkoitzen honokoan uh, ez ditugu hoi du uh, suztut problema bezkoitzen bai... Uh, edemioan aldetik, bezkoitzeko herriak edemioak baitzu bana uh, laborantzan eta plazazatik urhun diena. Eta plaza Plazan erdi erditan untsa presentatzen diena zeiten uh, eda gizan, uh, mementuan uh, jabe privatuak dira eta erdako aldi duziez, sei proiektu bali eman duzu behar zidaleenik, harremetan uh, uh, sartu jabe horiek ilan eta a voilà, Goetako bekoitztzen ere publikoek mementuan nu eraikattzea eraikitzeko gizan den ere mu ez du denmezla erraititeko mementoan. Bezte... hori guaa bai. aipatzen duzuna ori, hori anplazemak rezerbia hori mementoan, pribatuen eskoen artean da. Beste proiektu bat, Zak, zuek lantzatu duzuena, egunta irudotan hori bizite girekin, uh, ez da asia, eh? baina proiektuetan da, eta hor uh, Pascal Joku alde da, baina egiten du EPE luzatu uzatu behar dela uh, jende, jinen diren jende gehiago horien iesteko, numeit, atik aritzak amloren zerrenda kontra da, zuek zuk nola defenditzen duzu proiektu hori? Guk defenitzen du proiektu hori, kaxik proiektu uh, importanten ara, bezkoltzeko gazte guzien dako, zen, uh, bon, dakuzun bezala uh, bizitegen atletik uh, nekezia fango badira mementuan hemen eskoalerian eta guet guedeuriko zak hori ditake erantzun bat problema horren eta lortzeko uh, bon, mementuan ez da finkaturik uh, Aira beti Elfa delakoan uh, arremetan dira, uh, delako okumendian eta e, e imeennomria ez da ono finkatia zen ge uh, abiatzen dira, horre ere gauza berada hor baitu duzu emon bost diabe pribatuak eta onokoan ono ez dute uh, onartzen beren uh, eremiaak t xantzia, Heldu da, bon, uh, xeorez ere haitzina segitzen ahal bali madu xeorik, uh, DUP ertenena, de, deklarazion dutilite bibitik pastu beharko dela. Heldu da, denbora hartuko hila, bana huai, uh, voilà, bezkoitzien eta bizitegiarekin, voilà, uh, problema badira eta behar du ahal bali madu proiektu hoi gururaino ere man, gui duriko hoi da toki hoberena errapustu bat uh, ekartzeko problematika hori.